kazi okay, sioni kama ni mbaya kwa sababu maendeleo hata yafanywe miaka inayokuja kwa sababu labda ii barabara inaweza ikapanuka zaidi ya hapa lakini angalau wananchi na wengine inabidi wafurahie kuungana na kitu kilicho tendeka hey. okay ya, na maona wewe hapo ndio mwisho hapo yani labda huyu hajaelekeza vizuri tunaona wanavyotembea hivi nilipo kinapopita hapo yani hivi hapo yani wanapita usawa huu hapo sasa sisi kitao hiyo tutaifanyaje iko wapi hapo kwa hiyo umeomba muda wajawanyima au wamefanyaje ndio maana tulikuwa tunawisubiri kuambia waja kusikiliza usudi mngetupa muda tukatafuta wafundi ukafanyaje Wakahamisha Sasa kwa sababu wenyewe bado wanaendelea huku mama. Mm. Na wewe sasa hivi kabla hujawaomba na wewe ungekuwa umeanza na ye Wakiona fundi anatengeneza hapo, hawawezi mm. kubomoo. Si wenyewe wanaelewa na wenyewe? Sasa